Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 71. Доки вони їхали до школи, Пері не зронив ані слова. Вони таки вирішили йти на вечірку. Селеста просто не могла повірити, що вони йдуть. Але знову таки, звісно, вони підуть. Вони ніколи нічого не відміняли. Часом вона змушена була міняти одяг, часом вигадувати якусь причину, але шоу має тривати. Пері вже запостив на Фейсбук їхню фотографію в костюмах. Це показувало їх веселими людьми з гарним почуттям гумору, котрі не надто серйозно ставляться до самих себе та дбають про свою школу і місцеві спільноти. Цей пост ідеально підкреслював решту постів про закордонні поїздки та дорогі соціальні події. Шкільна доброчинна вечірка дуже їм пасувала. Вона дивилася вперед на двірники, що швидко рухалися, стираючи дощову воду з лобового скла. А саме скло було, як нескінченні цикли селестених думок. Збентеженість, ясність, збентеженість, ясність, збентеженість, ясність. Вона дивилася на його руки на кермі. Сильні, ніжні, злі. То був лише чоловік у костюмі Елвіса, котрий віз її на шкільну вечірку. Чоловік, котрий щойно дізнався, що дружина планує покинути його. Ображений чоловік. Зраджений чоловік. Розлючений чоловік. Але всього лише чоловік. Збентеженість – ясність, збентеженість – ясність. Коли приїхала Гвен, щоб посидіти з хлопцями, Пері вимкнув весь свій шарм, ніби від цього залежало щось важливе. Спочатку вона досить прохолодно поставилася до Пері, а потім виявилося, що Елвіс – то слабинка Гвен. Вона стала розповідати, що була однієї з золотих дівчат, коли золотий кадилак Елвіса їздив з туром по Австралії. Аж поки Перія акуратно не завершив цю розповідь немов джентельмен, котрий забирає даму на танець. Коли вони повернулися на вулицю, де розташовувалася школа, дощ трішки вщух, Вулиця була заповнена автівками, але біля входу Школу лишалося місце для Пері, він забронював його заздалегідь. Він завжди мав місце для паркування. Світлофори завжди світлися зеленими. Долар слухняно піднімався та опускався, коли йому це було потрібно. Можливо, тому він так сердився, коли щось шло не так. Він увімкнув двигун. Ніхто з них не порухнувся і не зронив ані слова. Селеста побачила одну з мам першачків – та швидко побігла повз машину, на ній була довга сукня, яка змушувала її ступати маленькі кроки. Вона несла дитячу парасольку горошок. Габріел, здогадалася Селеста, мама, котра без угаву, торочить про свою вагу. Селеста обернулася до Пері. Макс переслідував та ображав мабелу, доньку Ринати. Пері все ще дивився вперед. «Звідки ти знаєш?» Що ж мені сказав», – сказала Селеста, – «перед тим, як ми вийшли з дому, а звинувачили в цьому зігі». Зігі – сина твого двоюрідного брата. Це той хлопчик, проти якого батьки організували петицію. Вона заплющила очі, пригадавши, як Перрі вдарив її головою об стіну. То мала бути петиція за виключенням Макса зі школи, а не Зігі. Перрі повернувся, щоб подивитися на неї. Він виглядав зовсім чужим у цій чорній паруці, Темне волосся ще більше підкреслювало білизну білків його очей. Нам треба поговорити з вчителями, сказав він. Я поговорю, сказала Селеста. Ти ж їдеш, пам'ятаєш? Так, сказав Пері. Поговоримо з Максом зранку, до мого від'їзду. А що ти йому скажеш, спитала Селеста. Я не знаю. У її грудях гніздилися важливий тягар болю. Що це? Серцевий напад, гнів, розбите серце? Чи може вантаж відповідальності? Скажеш йому, що не можна так поводитися з жінками? Сказала вона, ніби... Стрибнула у провалі. Ніколи. Ні слова. Не так. Вона порушила непорушне правило. Може тому, що він був Елвісом Преслі, і ніхто з них не був справжній, а може тому, що тепер він знав про квартиру і все було більш справжньою, аніж будь-коли раніше. Обличчя перезмінилися, ніби розкрилися. Хлопці ніколи. Ні, вони бачили, сказала Селеста. Вони так довго і так старанно прикидалися. Ті ночі напередодні їхнього дня народження. Макс тоді встав з ліжка і стояв у дверях. Так, звісно, сказав Пері, а ще тоді на кухні, коли ти, коли я. Він виставив руку уперед у перемирливому жесті. Добре, добре. Вона замовкла. На хвильку він запитав: То ти зняла квартиру? Так, сказала Селеста. І коли ти переїжджаєш, думаю, наступного тижня з хлопцями. Ось тут тоді треба було б боятися, подумала вона. Все пішло не так, як мало бути. Не так, як говорила Сюзі. Сценарій, плани, шляхи відходу. Вона повелася необережно, але вона впродовж стільки років поводилася дуже обережно і добре знала, що це аж ніяк ні на що не впливає. Звісно, з хлопцями. Він глибоко вдихнув, ніби від різкого болю. Сховав обличчя в долонях та нахилився вперед, аж його чоло торкалося керма, Його плечі тремтіли. На якусь мить Селена мовчки дивилася, не могла зрозуміти, що ж відбувається. Йому погано? Він сміється? Її шлунок стискався у камінь, вона взялася за ручку дверей, але він підвів голову та подивився на неї. Обличчя пері було в сльозах. Елвісова перука з'їхала на бік, він виглядав засмученим. «Я піду до лікаря», – сказав він. «Обіцяю тобі, що звернуся по допомогу». «Ні, не підеш», – тихо відказала вона. Дощ поволі усчухав. Вона бачила, як інші одріти Елвіси прямували вулицею під парасольками. Чула, як вони гукають одне одного та сміються. «Піду». Його очі посвітлішали. Минулого року я отримав направлення до психіатра від лікаря Хантера. Коли він про це сказав, в його голосі відчулися тріумфальні нутки. Ти розповів пану Хантеру про нас? Їхній сімейний лікар був добрим, добросердним дідусем. Я сказав йому, що мене мучить тривожність, сказав Пері. Він побачив, як змінилося її обличчя. Але ж пан Хантер нас знає, ніби захищаючись, сказала вона. Однак я збирався піти до психіатра і мав намір йому розповісти. Ось тільки так і не вибрався, а ще я думав, що можу сам собі допомогти. Вона не могла думати про нього гірше через це і добре знала, як свідомість може ходити по колу безкінечно. Думаю, термін дії направлення уже сплив, але я візьму нове. Я просто, коли я сержуся, не знаю, що це зі мною відбувається. Це як божевілля, немов нестримне, я ніколи ніколи в житті не приймав холоднокровнішого рішення. Тебе скривдити. Це просто відбувалося само по собі. І кожного разу я не можу у це повірити. І думаю, що ніколи-ніколи в житті не дозволю, щоб це сталося знову. А вчора? Селесто мене нудить від самої згадки про вчора. Вікна в машині запітніли. Селеста долоною протерла вікно зі свого боку, щоб побачити вулицю. Пері говорив так, ніби справді вірив у те, що говориться вперше, ніби це абсолютно нова інформація. «Ми не можемо так виховувати дітей». Вона виглянула на темну мокру вулицю, котра щоранку була повна галасливих, гумінків та радісних дітей. Трохи шокована вона зрозуміла, що якби не зізнання Джоша про поведінку Макса, вона б так і не наважилася піти від Пері. Вона переконала себе, що занадто драматично на все реагує, що будь-який чоловік розсердився б, якби його принизили так, як вона принизила Пері перед Мадлін та Едом. Саме хлопці завжди були причиною залишатися, і ось вперше вони – це причина піти. Вона дозволила насильству стати звичною частиною її життя. За останні п'ять років Селеста виростала у собі певну непроникливість та прийняття насильства. Це дозволяло їй битися у відповідь, а часом і вдарити перші. Вона била його, дряпала, давала ляпаси. Так, ніби це було цілком нормально. Вона ненавиділа це і все ж робила. Якби вона залишилася – Саме цю спадщину вони передали дітям. Вона відвернулася від вікна та глянула на пері. Це кінець, сказала вона. Ти маєш зрозуміти, що це кінець. Його род скривився, вона бачила, що він готується боронитися, робити якісь стратегічні кроки і виграти. Він ніколи не програвав. Я відміню поїздку, сказав він. Я піду в відставку. Наступні шість місяців я не, нічого не робитиму, я лише займатимуся нашими стосунками. Навіть не так, з собою. Наступні святий Боже. Він аж підскочив, його очі дивилися десь поза голову Селести. Вона обернулася та зойкнула. У вікні немов горгуля виднілися обличчя. Перенатиснув кнопку, і скло Селестиного вікна опустилося. То була Рената. Широко усміхаючись, вона нахилилася та заглянула в машину, однією рукою притримавши шаль на плечах, і чоловік стояв поруч, прикривши її від дощу величезною чорною парасолькою. «Вибачте, я не хотіла вас налякати. Хочете, ми поділимося з вами парасолькою. Ви обоє неймовірно виглядаєте». Розділ 72 «Ми ніби спостерігаємо за прибуттям телезірок», – подумала Маделі. «Мабуть, причина полягає в тому, як Пері та Селеста трималися, ніби вони йшли на сцену, невимовно струнки, а обличчя готові до зйомок. І хоч одяг їхній мало чим відрізнявся від обрань присутніх на вечірці, Селеста та Пері виглядали так, ніби це не костюми, а приїхали справжні Елвіс та Одрі. Кожна жінка в чорній сукні зі сніданку Тіфані торкнулася свого простенького перелового намиста. Кожен чоловік у білому костюмі Елвіса втягнув живіт і рівень рожевого напою в келихах стрімко впав. Вау, Селеста красуня! Мадельн обернулася та побачила поруч Бонні. Як і Том, Бонні, схоже, не любила костюмів. Її волосся, як завжди, було заплетено в косу через плече без макіяжу. Вона виглядала як бездомна на особливій події. Тоненький, висівлий топ із довгими руками, що спадав на одне плече. Увесь одяг Бонні чомусь наберидло спадав на одне плече. мадин хотів хотілося схопити її та поправити усе. Довга, безформа спідниця, старий шкіряний пасок навколо талії, і купа дивної циганської біжутерії, черепи та кістки, якщо це взагалі можна було назвати біжутерією. Якби Абігел була тут і побачила свою маму та мачугу, саме Бонні та її одягом, вона б захоплювалася. Саме Бонні вона б наслідувала. Ну і без нею. Жодна дівчина-підліток не хоче бути схожою на свою маму. Мадрін це знала. Але чому б Абігел не захоплюватися якоюсь випадково знаменитістю-наркоманкою? Чому це має бути саме чортова Бонні? «Як справи, Бонні?» – запитала вона. Вона побачила, як Том і Джейн розчинилися в натопі. Хтось на превелику втіху присутніх попросив у Тома лате з соєвим молоком, але, схоже, Том не переймався. Він не зводив очей Джейн, а вона з нього. Спостерігаючи за їхньою очевидною взаємною приязню, Маделін почулася так, ніби стала свідком якогось чудового, надзвичайного і водночас буденного явища, як народження курчати зяття. Але зараз вона мусила спілкуватися з дружиною свого колишнього чоловіка, і, хоча алкоголь добряче. Притримував її почуття, вона все ще відчувала підземні поштовхи свого пмс -у. «А хто доглядає Скай?» – запитала вона Бонні. «Ой, вибачте!» – вона плеснула себе до луної полобі. «Ми мали б запропонувати вам привезти Скай до нас, Абігел доглядає Фреда та Хлою, тож вона могла б нянчити усіх своїх братів та сестер одразу». Бонні обережно всміхнулася. «Скай з моєю мамою. Абігел могла б провести для них мастер клас із веб-дизайну», – сказала Мадлін. Усмішка Бонні зникла. Мадлен, послухай, це Тоскай з твоєю мамою?» продовжував Мадлен. «Чудово. Абігел має такі особливі стосунки з твоєю матір'ю? Чи не так?» Вона поводилася як стерво. Погана, жахлива жінка. Їй треба було знайти когось, хто б дозволяв їй говорити найстервозніші речі. Та не засуджували би їх, і щоб потім нікому не розповісти. «Де Селеста?» Селеста у цьому профі. Вона дивилася, як Бонні осушила свікелих. Блондинка Боб п'їшла з тацею рожевих коктейлів. Маделін взяла два келиха – собі та Бонні. «Коли ж ми почнемо Вікторину?» – запитала вона блондинку Боб. «Може, ми будемо на топ'яні, щоб сконцентруватися?» Блондинка Боб виглядала стурбовано. «Я знаю, ми вже запізнюємося. Ми б мали вже закінчити з закусками, але Кайтерн застряг у заторі». На пірівіроуль вона здмухнула світле пасмо волосся з очей, і Бред Ларсон, наш церемоніймейстер, теж у цьому заторі. Нехай Ед буде церемоніймейстером, безтурботно сказала Мадин. У нього це добре виходить. Вона озирнулася, шукаючи Еда, та побачила, як він підійшов до чоловіка ренати. Вони потиснули руки, поплескали один одного по спині. Гарний вибір, коханий. А ти знаєш, що твоя дружина вчора пообіді в'їхала його дружині взад, і це призвело до бурхливого публічного скандалу? Ед, мабуть, думає, що спілкування з Гаретом, гольфістом, а не Джіо, любителем пташок, і запитує його, коли він востаннє був на полі. У будь-якому разі дякую. Уберете всі запитання для Вікторини. Він кілька місяців над ними працював. Навіть мультимедійну презентацію запланував, сказала блондинка Боб. І злилася з натопом. Залишайтеся з нами. «Щось я від цих коктейлів захмеліла», – сказала Буді. Мадельн слухала краєм вуха. Вона побачила, як Рената холодно кивнула Еду та швидко відвернулася до когось іншого. Раптом вона згадала гарячу новину, яку вчора почула про роман Ренатового чоловіка та французької няні. Ця новина зовсім вивітрилася у неї з голови. Як тільки вона почула про вебсайт і тепер вона відчувала уколи совісті за те, що нагримала на Ренату після аварії. Бонні ледь похитнулася я останнім часом не п'ю, тож, думаю, у мене розвинулося несприйняття. Вибач, Бонні, сказала Мадлен, мушу забрати свого чоловіка. Схоже, він має дуже захопливу розмову із перелюбником. Не хочу, щоб він перейнявся цією ідеєю. Бонні повернула голову, щоб побачити, з ким же розмовляє Ед. Не хвилюйся, сказала Мадлен, твій чоловік не перелюбник. Натан моногамний, доки не покине тебе з новонародженою дитиною. Ой, чекай, тебе ж дитиною він не покинув, лише мене. Чортова люб'язність. Її сильно переоцінюють. Завтра Маделін пошкодує про кожне промовлене сьогодні слово. Та зараз Маделін тішилася відмінністю цих занудливих умовностей. Все ж таки чудово дозволити словам вільно литися з твого рота. «А де ж мій надзвичайний колишній чоловік?» – запитала Маделін. «Я його сьогодні ще не бачила, не можу передати. Як чудово, що я можу піти на шкільну доброчинну вечірку і зустріти там Натана». Бонні перебирала кінчик своєї коси та дивилася на Маделін трішки розмитим поглядом. «Натан покинув мене 15 років тому», – сказала вона. І в її голосі було щось, чого що Мадолі ніколи досі не чула. «Шорстки ніби хтось вдер верхній шар. Як цікаво. Будь ласка, покажи мені свій твердий бік Боні». Те, що він зробив, це жахливо, просто жахливо, і він ніколи цього собі не пробачить сказала Бонні, але може часто тобі його пробачити, що Прощення неймовірно впливає на здоров'я. Маделін подумки закутила очі. А може не подумки, може вона відкрито це зробила. На якусь мить вона подумала, що зараз побачить справжню Бонні, але та, як завжди, несла якусь безмістовну фейську дурню. Бонні серйозно подивилася на неї. Мій власний досвід? Раптом за спиною Бонні почулися радісні вигук. Хтось крикнув. «Я так рада за тебе!» Жінка ступила крок назад, або ні похитнулася і розлила свій коктейль на рожеву сукню Мадрін. Габріел. То сталося випадково. Давіна обійняла Роміну. Вона щойно щось оголосила, мабуть, досягла нарешті омріяної ваги. Джекі. Роміна оголосила, що купила кухонний комбайн термомікс, чи то Vitamix. Я не знаю, у мене справжнє життя, тож Давіна її обняла, бо та купила нову техніку на кухню. Я не вигадую. Маліса. Ні-ні, ми говорили про навалу вошей. А Роміна запитала Давіну, чи та перевіряла своє волосся. А потім хтось із чоловіків пожартував, що бачив, як щось повзе по волоссі Давіни. Бідолашна дівчина ледь не збожеволіла, ну і врізалася в боні. Харпер. Що? Ні, боні ж бурнула свій у Мадалін. Я бачила. Розділ 73 Вечірка тривала годину, однак не було ані закусок, ані вікторини. Джейн трохи хитало, ніби вона пливла на кораблі. У кімнаті стало тепліше. Зранку було холодно, тож опалення вімкнули занадто сильно. Обличчя розчервонілися. Знову припустився дощ та барабанив по даху. Тож люди мусили говорити голосніше, щоб їм було чутись за шумом дощу. У кімнаті чувся сміх. Пішли чутки, що хтось замовив піцу. Жінки повиймали сумочок перекусен на чорний день. Джейн побачила, як кремезний Елвіс запропонував пожертвувати школі 500 доларів на пачку солоних чіпсів Саманти. «Звісно», – сказала Саманта, – «це її чоловік перехопив чіпси перш ніж вона встигла укласти в году». «Вибач, друже, мені вони потрібні більше, аніж розумні дошки дітям». Ед сказав Мадлен. «Чому в тебе сумості немає ніяких запасів? Що ти за жінка така? Це ж клач!» Мадлен махнула своєю маленькою сумочкою у паєнтках. «Припини, Бонні, все гаразд!» Вона відмахнулася від Бонні, Кота наполегливо витирала їй сукню паперовими серветками. Двійко Одрі та один Елвіс голосно та пристанно сперечалися про стандартні тести. «Немає жодних доказів, що вони навчають відповідно до тестів. Я точно знаю, що вони навчають відповідно до тестів». Блодинки Бом бігали навколо з телефоном біля вух. «Кейтеринг буде за п'ять хвилин», – гукнула одна з них, коли побачила, як Стів їсть чіпси. «Вибачте», – сказав Стю. Він простягнув її пачку. Хочете? Ой, дякую. Вона взяла з пачки одну чіпсину і втекла. Ні на що не здатна. Не могла б навіть організувати курв у борделі. Стів сумно похитав головою. Ц. Шикнула на нього Саманта. Усі шкільні Віктори не такі. Здавалося, Том не може дібрати слова. Не знаю, сказала Джейн. Том усміхнувся їй, а вона йому. Вони весь вечір одне одному сміхалися, ніби планували якусь спільну капусті. Господи, тільки б я цього не придумала. Томе, «Де ж моє велике латез з нежиреним молоком? Ха-ха-ха!» Том скорчів гримасу для Джейн, коли його захопили в іншій розмові. «Джейн, я вас шукала. Як справи?» З'явилася пані Барнс, помітно вища ані зазвичай на височезних шпильках. На ній був величезний капелюх та рожава буа. В руках вона тримала парасольку. Наскільки Джейн розуміла, вона ані трохи не була схожа на Одрі Хембер. Ребека дуже повільно та ретельно вимовляла слова, або ніхто не помітив, що вона п'яненька. «Як ви тримаєтеся?» – запитала вона, ніби нещодавно Джейн пережила якусь втрату, хоч Джейн і не могла пригадати, що щось таке відбувалося. «А, петиція, точно. Вся школа думала, що її син ображає дітей. Ось що, байдуже. Том не гей. Ми ж зустрічаємося в понеділок зранку, так?» – запитала пані Барс. «Я так розумію, мова піде про проблему». Вона вимовила слово «проблема» немов у лапках. «Так», – сказала Джейн, – «я маю щось вам розказати, але не хочу говорити тут». Вона бачила Селесту з чоловіком отдалік, але досі навіть не привіталася з ними. «Між іншим, мій костюм – це Одріх Хембер у фільмі «Моя прекрасна леді», – ображено сказала пані Барнс та показала нам своє обрання. «Знаєте, вона знімалася в інших фільмах, окрім «Сніданок» у Тіфані». «Я одразу пізнала ваш образ», – сказала Джейн. Хай там як, а ця історія з булінгом вийшла з-під контролю, сказала пані Барнс. Вона перестала напружено вимовляти слова і дозволила їм литися недбало та невиразно. Щодня я отримую імейли від батьків, котрі переживають через булінг. Вже цілий список, постійно. Ми маємо переконатися, що наші діти у безпечному середовищі. А потім деякі з батьків роблять такий Пасивно-агресивний закид. Ми знаємо, що вам бракує людей, панно Барнс. То може вам потрібні помічники з батьків? Я можу приходити щосереди о перші дня, і якщо я одразу не відповідаю, то отримую наступний. Панно Барнс, я досі не отримала вашої відповіді щодо моєї пропозиції. Ну і звісно, вони якогось біса ставлять у копії пані Ліпмант. Панна Барнс спробувала відпити зі слянки. Через Соломинку, коли склянка вже була порожня. Вибачте за те, що лаюся, вчителька перших класів не мала лаятися. я ніколи цього не роблю при дітях. Це на випадок, якщо ви думаєте, поскаржитеся на мене. Ви не на роботі, сказала Джейн, тож можете говорити що завгодно. Вона відступила на крок, бо коли панна Брац говорила, і капелюх постійно зачіпав її голову. Де ж то? ось він, оточений юрбою захоплених одрій. Не на роботі. Я завжди на роботі. Минулого року ми з колишнім хлопцем поїхали на Гаваї і щойно вийшли з фойє готелю, як почула кумедний дитячий голос. Спані Барнс! Панні Барнс!» Моє серце просто зупинилося. За останній семестр цей хлопець приніс стільки клопоту та горя, і він жив у тому ж готелі. І я мала вдати, що рада його бачити, і гратися з ним у чортовому басейні. Батьки лежали на своїх шазлонгах, та мило усміхалися, ніби робили мені велику послугу. Ми розійшлися із тим хлопцем під час відпустки, і я звинувачувала того хлопчика. «Нікому не кажіть, що я це казала. Його батьки сьогодні тут. Господи, пообіцяйте, що ви нікому ніколи не скажете, що я це сказала». «Клянуся», – сказала Джейн. «Життя». В будь-якому разі, про що я говорила. «Ага, імейли. Але це ще не все. Вони просто приходять». Панна Барс постукала парасолькою по підлозі. «Батьки, у будь час. Рената взяла лікарняний, щоб час від часу перевіряти, як там Амабела, хоч у нас є помічник учителя, який з нею взагалі очей не зводить. Тобто справді я не додивилася, не знала, що відбувається, і я б себе за це картала. Але ж то не тільки Рената. Я можу чимось займатися з дітьми. І раптом піднімаю голову, а в дверях стоїть хтось із батьків і просто за мною спостерігає. Це страшно. Це не мов переслідування. «Схоже на переслідування», – сказала Джейн. «Ой, дивіться, ось там». Вона обережно відхилила капелюх з обличчя пані Барнс. Хочете ще один коктейль? Ви виглядаєте, наче могли б випити ще. На вихідних пішла я в аптеку, сказала пані Барнс, бо у мене жахлива інфекція сечововідних шляхів. У мене новий хлопець, вибачте, за надто багато інформації. Стою я біля каси, чекаю, аж тут раптом Теє Канінген стала біля мене і, чесно, я навіть не чула, що вона привіталася, перш ніж розповісти мені історію про те, як засмутилася Вайлет. Позавчора після школи Бо Хлояна сказала їй, що її заколки не однакові. Вони справді не були однакові. Я хочу сказати: о боги, це ж не булінг, це просто діти поводяться як діти. Але ні, Вайлет, наскільки це ранило, і чи могла б я поговорити з класом про те, що треба чемно спілкуватися один з одним. І, вибачте, я щойно побачила пані Ліпманд, і вона кидає на мене просто вбивчі погляди. Вибачте, піду но я миюся холодною водою. Панна Барс відвернулася так швидко, що її рожеве боа ойднулася та торкнулася щоки Джейн. Джейн обернулася і знову побачила Тома. «Лице в лице. Настав руку», – сказав він, швидко. Вона простягнула руку, а він дав їй жменю плетцерсів. «Он той величезний і страшний Елвіс знайшов на кухні цілу пачку таких», – сказав Том. Він простягнув руку до її обличчя та зняв із волосся щось рожеве. «Пір'їнка», – сказав він. «Дякую. Джейн з'їла предцею». «Джейн!» Вона відчула холодний дотик до руки, то була Селеста. «Привіт!» – зраділа Джейн. Селеста була чарівна, навіть просто дивитися на неї було приємно. Чому Джейн завжди так дивно почувалася щодо вродливих людей? Вони ж не можуть нічого зробити зі своєю зовнішністю і на них так приємно дивитися, і Том щойно приніс її прецелі і трішки почервонів». Коли прибирав, пір'їнку з'явилося, і він не був гомосексуалістом. А оці гристі рожеві коктейлі були неймовірні і дуже подобались шкільні вечірки. Вони такі веселі і смішні. Можемо поговорити хвилинку? – запитала Селеста.